وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد بركة شيخ الإسلام العلامة المجدد محمد بن عبد الله النجدي محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله باب tidaklah disembelih la di sini adalah la yang menunjukkan an annafi yaitu tidaklah disembelih karena Allah Subhanahu wa taala di makanin di tempat yuzbahu fihi li ghairillah yang di tempat tersebut Disembelih padanya selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang diperuntukkan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala Belia rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini Dengan penyebutan nefi Dan tidak dengan menyebutkan nahi Tidak berbentuk larangan Tapi berbentuk penafian bahwa tidaklah disembelih. Dan ini. Lebih. Asyad. Lebih keras pelarangannya. Apabila disebutkan satu bentuk kalimat tersebut dengan bentuk penafian. Karena seakan-akan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah ditinggalkan dan tidak lagi dikerjakan. Naam maka tidaklah boleh disembeli sesuatu yang disembeli dari hewan-hewan, karena Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang tempat itu menjadi syiar yang tempat itu menjadi kebiasaan kaum jahiliyah atau kaum musyrikin untuk menyembelih hewan-hewan yang mereka sembelih karena selain Allah SWT secara umum apakah kepada jin atau kepada penghuni lembah yang mereka anggap berkuasa Ataukah kepada Nabi, kepada malaikat, kepada orang-orang yang saleh, dan selainnya. Apabila mereka menjadikan suatu tempat, mereka jadikan sebagai tempat biasanya mereka menyembelih pada selain Allah Subhanahu Wa Taala di tempat tersebut dan menjadi pelayaan-pelayaan. Dan merayakan hari-hari besar mereka Yang syirik di tempat tersebut Maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin Untuk menyerupai cara mereka beribadah Walaupun kaum muslimin tersebut Melakukannya mereka peruntukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Maka di sini kaum muslimin rahimahumullah dalam bab ini pula beliau hendak memberikan peringatan pada kaum muslimin bahawa sungguhnya agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama yang dibangun di atas mukhalafah al-musyrikin wa ashabil jahim. Agama yang dibangun di atas sikap menyelisihi dan tidak menyerupai Kaum mukafar, Kaum musyrikin dari ahlul kitab dan selain mereka. Al Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang hak, agama yang berada di atas cahaya dan petunjuk. Maka tidaklah sama. Antara apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa oleh hawa-hawa mereka, hawa-hawa nafsu mereka, yang dibawa oleh bala tentara iblis dari kalangan para syaitan, dari jin dan manusia, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita melihat dakwah beliau senantiasa dakwah yang mengajak kepada sikap menyelisihi apa apa yang diamalkan oleh kaum musyrikin yang diamalkan oleh kaum jahiliyah yang diamalkan oleh ahlul kitab yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alasallam dan beliau senantiasa memberikan peringatan dari bahayanya Tercerumus sebagian dari umat ini ke dalam langkah-langkah mereka Mengikuti cara-cara dan tradisi-tradisi dari kaum Jahiliyah tersebut. Latatabi'unna sanan man kana qablakum shibran bi shibrin wa bi dhira'in hatta law dakhalu juhradan la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga tatkala mereka pun masuk ke dalam lubang biawak lubang yang demikian sempitnya, kalian pun akan berusaha mengikuti mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan uh, mereka-mereka dari umatnya akan ada yang mengikuti langkah-langkah kaum jahiliyah dari Yahud wan Nasara wa ghairuhum. Di dalam mengikuti cara-cara dan tradisi-tradisi mereka. Lalu beliau menyebutkan beberapa dalil dari Alkitabu wa Sunnah. Wa Qawulullahi Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Di dalam suratul Tawbah. La takum fihi abadad. Janganlah kamu menegakkan ibadah di tempat tersebut selama lamanya. Latakum dari kalam yakumu, al qiyam Yang dimaksud di sini dengan menegakkan ataukah berdiri, yaitu melaksanakan sholat mendirikan ibadah. Sekanakan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, 'Lahusalli fihi abad'. Jangan kamu sholat di dalamnya selama lamanya. Dan ungkapan al qiyam berdiri yang dimaksud adalah sholat ini ma'ruf di dalam bahasa Arab. Sering disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ka yakumul lail man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufr lahu ma taqaddama min zambih. barang siapa yang berdiri maksudnya beribadah melaksanakan salat adalah nabi sallallahu alaihi wasallam kana ka yakumul lail berdiri di malam hari maksudnya salat maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa taala yang dimaksud oleh Allah Larangan untuk solat di dalamnya Adalah masjid Yang disebut dengan Masjidul Zirar Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan pada ayat sebelum Allah Menyebutkan ayat ini dalam suratul tawbah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, Dan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat di tempat yang dibangun oleh kaum munafikin dan Allah Subhanahu Wa Taala menamakan masjid tersebut sebagai masjid al-dirar, al dari kata al-mudwarah yang mendatangkan kemudaratan, yang mendatangkan kemudaratan, naam seperti hadis habisahid al-khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'La dzararah, waladhirarah. La, la dzarar, waladhiras. Sebahagian daripada ulama menafsirkan bahawa yang dimaksud dengan dzarar adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada kamu, akan tetapi memudaratkan bagi yang lain. Ini tidak boleh. Sesuatu yang kamu sendiri ingin mengambil manfaat. Dan mendatangkan kemudaratan terhadap yang lainnya. Sedangkan dirar adalah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada kamu. Dan tujuan kamu adalah untuk mendatangkan kemudaratan kepada yang lain. Tidak ada manfaat yang kamu kerjakan dari itu. Akan tapi justru mendatangkan kemudaratan kepada yang lainnya. Dan itu yang mereka inginkan. Maka ini disebut dirar. Namun sebagian para ulama ada yang menyamakan antara anak darar dan dirar dan disebutkan oleh Nabi saw. Membabit tak'id dalam rangka untuk menegaskan. Walhasil bahawa Allah subhanahu wa taala melarang kaum muslimin, Rasulullah saw. Dan para sahabat untuk Melaksanakan solat di masjid yang dibangun oleh kaum munafikin, yaitu masjid Dirar, disebabkan karena masjid tersebut adalah masjid yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahuwataala. Akan tetapi masjid tersebut dibangun dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin. Menghancurkan persatuan yang ada di kalangan kaum Muslimin, menceraib-raikan persatuan yang ada pada mereka. Ini tujuan mereka, dan inilah keinginan mereka, sehingga Allah subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya saw perihal apa yang dikehendaki oleh orang-orang munafikin tatkala mereka membangun masjid tersebut sehingga tatkala mereka memiliki niat yang buruk tersebut suatu ketika mereka berkeinginan untuk membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar melaksanakan salat di masjid itu namun Rasulullah alaihi salatu wassalam eh, nعم tatkala mendengarkan khabar dari mereka mereka datang kepada Rasulullah meminta-minta bahkan bersumpah ya dengan berbagai macam sumpah-sumpah yang palsu bahwa kami mendirikan masjid itu untuk orang-orang yang uh, mempunyai ilah. orang-orang yang uzur sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke Masjid Quba atau ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cukup sholat di tempat tersebut. Naam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Mengabarkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang maksud dan tujuan mereka Membangun masjid tersebut Yang pertama Dinamakan masjid itu ad Dirar, Disebabkan karena Menyebabkan kemudaratan Pada masjid Kuba Mendatangkan kemudaratan Kepada masjid Kuba Yang telah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersama kaum muslimin sebagai masjid yang pertama yang didirikan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan mereka. Ya, oleh karena itu dinamakan masjid itu Dirar li anna hadzal masjid bisabbihi madaratan li masjid Quba. Masjid ini dengan sebab didirikannya mendatangkan kemudaratan bagi Masjid Quba. Sehingga mengurangi jamaah yang ada di tempat tersebut. Ya, Dan memecah belah kaum muslimin yang semestinya mereka berada di masjid yang satu. Menyatukan kalimat mereka. Menyatukan hati-hati mereka. Atau tapi dengan sebab dibangunnya masjid tersebut. Maka terpecah belahlah sufufun muslimin. Oleh karena itu berdasarkan perkara ini pula. Para ulama mengatakan tidak sepantasnya. Apabila di sana sudah didirikan suatu masjid ya lalu kemudian mendirikan masjid lagi ya dengan tidak ada hajah tertentu. Naam sebab yang demikian dikhawatirkan akan mendatangkan tafriq memecah belah di antara kaum muslimin. Naam. Dan juga sebab yang kedua yang menyebabkan masjid tersebut menjadi Masjidul Dirar. Adalah Al-Kufur Kekafiran terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena yang membangunnya Adalah Al-Munafikun Orang-orang Munafik Yang mereka menyimpan di dalam hati mereka kebencian kepada Rasulullah Kebencian kepada kaum mu'minin Kebencian kepada Islam Walaupun mereka menampakkan secara bahir Sikap walak mereka loyal mereka kepada kaum Muslimin. Nah, wa idalakun ladina amanu, kaulu amanna. Wa ida khalu ila syaitin hin, kaulu inna ma'akum, inna nahnu mustazizun. Tatkala mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, maka mereka mengatakan kami bersama kalian. Kami adalah orang-orang beriman. Namun tatkala mereka kembali Berkumpul bersama syayatin, syaitan, syaitan-syaitan mereka. Maka mereka pun mengatakan kami bersama kalian. Kami hanya berolok-olok dan mengecek mereka. Maka kaum muslimin rahimahkumullah. Dengan sebab ini pula lah. Maka masjid itu pun dinamakan masjid Dirar. Kemudian sebab yang ketiga. Dengan dibangunnya masjid tersebut menyebabkan tafriq bainal muminin terpecah belahnya diantara kaum mu'minin terpecah belahnya barisan kaum muslimin dan itu yang mereka inginkan dan inilah yang mereka harapkan agar kaum muslimin itu bercerai-berai nah kemudian yang keempat tujuan mereka membangun masjid tersebut adalah untuk mengawasi ya, dan sebagai persiapan tempat musuh-musuh Allah SWT yang akan memerangi Allah SWT dan Rasulnya. Sebab asal dari pembangunan ini dalam beberapa riwayat disebutkan seorang yang bernama Abu Amir Al-Fasih Al-Khazraji di mana Abu Amir tersebut Ya, ketika dia berangkat ke rum, akhirnya dia pun menjadi seorang nasrani dan rahib dan memiliki hubungan dengan kaum munafikin, sehingga dia telah mempunyai perjanjian dengan raja Herakles pada waktu itu, bahwa mereka akan memberikan bantuan kepada kaum Yahud dan munafikin untuk mengirimkan bala tentaranya melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang ada di Madinah. Maka dengan tujuan itulah dibangunlah masjid ini agar kemudian tak kalah bala tentara yang berasal dari Romawi tersebut datang maka mereka pun menampung di masjid tersebut. Mereka membangunnya dan mereka berpura-pura di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan kaum Muslimin dengan alasan bahawa mereka mendirikannya untuk orang-orang yang lemah. Mereka mendirikannya dalam rangka untuk, uh, yakni memberikan kesempatan untuk sholat secara berjamaah kepada mereka mereka yang tidak sanggup datang ke masjid Kubah atau ke masjid Rasulullah. Sallallahu alaihi wa, wa sallam Maka setelah datangnya Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa sallam pun Memerintahkan para sahabah Maka mereka pun menghancurkan Dan membakar masjid tersebut Dan termasuk yang membakarnya adalah Seorang yang bernama Malik Nuduksum Saudara dari Banu Salim Nu'auf Dan Ma'an bin Adi Bersama dengan saudaranya Amir bin Adi. Walhasil ikhwan fi din 'anzakumullah. Inilah yang disebut dengan Masjidud Dirar yang dibangun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan untuk menghancurkan masjid tersebut. Naam. Sehingga masjid yang modelnya seperti ini disebutlah Masjidud Dirar. Ya. Sebagian dari kalangan para ulama Ada yang ketika menjelaskan tentang Masjidul dirar tersebut Adalah setiap masjid yang dibangun di atas Selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada yang mengumumkan seperti itu Sehingga masjid yang dibangun di atas liya Ataukah masjid yang dibangun di atas eh, Naam eh, Di atas Ria dan riba Dan yang semisalnya Adalah masjid yang dibangun di atas kejahatan Sehingga tidak bisa Dilaksanakan sholat di dalamnya Akan tetapi Pendapat ini Dibantah oleh banyak dari kalangan Para ulama dengan azhar-azhar Dari para sahabat Kalau hanya sekedar bangunan yang dibangun Di atas kejahatan Lalu Mengapa para ulama membolehkan Pelaksanaan sholat di gereja-gereja Ataukah di tempat-tempat ibadahnya Yahud, Bi'ah dan Kanizah Para ulama sepakat Bahwa orang yang melaksanakan sholat di gereja Ataukah di tempat-tempat uh, ibadah uh, Naam dari Yahud Dan mereka melaksanakan sholat di tempat yang tidak ada najis padanya dan memenuhi persyaratan-persyaratan dalam melaksanakan salat mereka sepakat bahwa salat tersebut sah dan itu dinukil dari sekian banyak dari para sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya mereka melaksanakan salat dengan syarat di sana tidak ada berhala-berhala, tidak ada salib-salib yang digantung. Naam oleh karena itu tatkala mereka memenangkan dan membuka berbagai macam negara-negara, dan mengalahkan e, kekuasaan mereka, dan dimenangkan oleh kaum muslimin, maka mereka naam, terkadang melaksanakan sholat di dalam gereja tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak secara mutlak hukumannya bagi setiap masjid yang dibangun di atas ashar Demikian pula ada fatwa dari asyaykh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau menjelaskan tentang masjid yang dibangun dari hasil riba misalnya atau dari hasil kemaksiatan ya contohnya misalnya seorang artis yang eh, nah dia menghasilkan eh, hartanya tersebut dari hasilnya dia sebagai artis sinetron atau penyanyi suka mendapatkan uang yang banyak lalu sebagian dari uang tersebut dibangun dibangunlah pondok pesantren ataukah dibangun masjid. Nah, apa hukumnya melaksanakan solat di masjid yang dibangun di atas eh na'am di masjid tersebut berasal dari uang-uang yang yang haram. Kata kata beliau, al-aslu fil ardi anna kull al-ardi masjid wa tahur. Asalnya bahwa setiap apa yang ada di muka buminya adalah masjid dan suci. Seseorang di Bolehkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Dan di sini menunjukkan bahawa. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthramin. Dan yang lainnya dari para ulama. Tidaklah menganggap secara mutlak. Bahawa masjid yang dibangun di atas harta yang haram. Dianggap sebagai masjid Ad-Dirar. Akan tapi masjid Ad-Dirar tersebut. Seperti yang telah disifatkan oleh Allah SWT. Al-Kufru Al Billah. Mereka yang bangunnya. Adalah orang-orang munafikin Orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka membangunnya dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin Dan mereka membangunnya dalam rangka untuk memadaratkan masjid yang lain Dan mereka membangunnya dalam rangka untuk mengawasi kaum muslimin Dan mengawasi gerakan-gerakan mereka Untuk menghancurkan dan memerangi Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Nah, sekarang ini ada anggapan ya yang mereka menganggap bahwa ada sebagian masjid-masjid yang dianggap oleh mereka adalah masjid ad-dirar, nah seperti masjid yang dinamakan masjid Pancasila, ya masjid Amal Bakti Pancasila, nah sekarang ini banyak atau ada di antara mereka lah orang-orang menganggap bahwa yang demikian inilah yang disebut dengan masjid ad-dirar, subhanallah, apakah memenuhi persyaratan-persyaratan demikian? Apakah kalian menuduh? Bahwa orang-orang yang membangunnya tersebut adalah orang-orang munafikin, orang-orang yang telah kafir. Ya, apakah kalian menuduh bahawa tujuan mereka ya, dan maksud mereka membangun masjid tersebut adalah dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin dan dalam rangka untuk memerangi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Subhanallah. Jadi khwani fidin azza kumullah ini semua menunjukkan burhan dan bukti padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. La taqum fihi abada. Janganlah kalian sholat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahqqu an taqumu fihi. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal kali pembangunan tersebut. Lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Lebih berhak engkau mendirikan ibadah di dalamnya. Fihi, karena di dalam masjid tersebut. Rijalun yuhibbuna ayyata taharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang mereka senang Bersuci. Wallahu yuhibbul muttahirin dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka. Terjadi silaf di kalangan para ulama tentang masjid apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sebagai masjid yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebahagian dari ulama Salaf Menafsirkan bahawa yang dimaksud masjid Yang disebutkan oleh Allah SWT Di dalam ayat ini adalah Masjid Kuba Dan ini datang riwayat dari ibnu Abbas Dari Uluwatu Ibn Zubair Dari Atiyah Dari Sha'abi Al-Hasan Al-Basri Dan selain mereka mereka mengatakan bahawa masjid yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih menguatkan lagi ya adalah kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat tersebut Fii rijaalun yuhibbuun at-tatahhuru. Di dalam masjid itu ada orang-orang kaum muslimin yang mereka cinta dan mereka senang untuk bersuci. Ya, wallahu yuhibbul mutatahirin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang bersuci. Orang-orang yang bersuci di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Al Imam Ahmad dari Uwaim bin Sa'id Al-Ansari dan yang lainnya. Ya, bahwa ketika ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba. Lalu kata beliau kepada mereka, Inna azza wajalla qad ahsana alaikum al-dhana' bit tahur." Oh, bit -tuhur, "Fi kiswati masjidikum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pujian yang demikian baik kepada kalian Tentang masjid kalian Apa yang kalian kerjakan Kata mereka ya Rasulullah Kami tidaklah mengetahui sesuatu dari apa yang kami kerjakan Melainkan tak kala kami beristinja Membersihkan dari kotoran maka kami Menggunakan air Kami pun mencucinya dengan menggunakan air maka kata Rasulullah SAW huwa dhaqfa alaikumuh itulah dia penyebab kenapa Allah SWT memberikan pujian pada kalian maka hendaklah kalian menggunakan air tersebut tak kalian beristinja. maka dari hadis ini nampak bahawa yang dimaksud dengan masjid tersebut adalah masjid kubak namun di sana ada pendapat yang lain dari para ulama' Yang menafsirkan bahawa yang dimaksud masjid tersebut adalah masjid Nabawi. Masjidnya Rasulullah SAW. Karena ada riwayat yang disebutkan oleh alimah muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Dari hadith Abu Sa'id al-Khudri. radhiyallahu ta'ala anhu. Bahawa ada dua dari kalangan kaum muslimin pada waktu itu sedang bertengkar. Berselisih. Mereka memperselisihkan tentang masjid yang dibangun di atas takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salah seorang dari mereka mengatakan, "Huwa Masjid Quba." Itu adalah Masjid Kuba. Yang satunya mengatakan, "Huwa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu adalah masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawab pertikaian terjadi di antara mereka kata beliau huwa masjidihada yang dimaksud adalah masjidku ini itu masjid apa masjidnya Nabi saw. Nah kelihatan kok terjadi pertentangan hadis ini mengatakan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan hadis yang tadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut berkenaan tentang Masjid Quba. Namun tidak terjadi pertentangan pada hakikatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Kathir rahimahullah taala bahwa hadis yang mengatakan ini adalah masjidku yaitu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menafikan bahwa masjid yang disebutkan di dalam ayat itu adalah Masjid Quba. Karena kedua-duanya adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala dari awal kali maka Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula dan Masjid Kuba demikian pula, berbeda dengan Masjid-Dirar yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masjid yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tik> والذين اتخذوا masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harab Allah wa rasuluh Minkablu. Nah, maka tidak terjadi pertentangan dan ayat Allah Subhanahu Wataala tersebut menunjukkan bahawa yang dimaksud dengan masjid ini adalah masjid Kubah dan tidaklah menafikan bahwa masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun termasuk dalam ayat Allah Subhanahu Wataala itu. Dan yang menjadi syahid dari ayat Allah Subhanahu Wataala ini, mengapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan ayat ini di dalam bab tentang penyembelihan. Padahal kalau kita perhatikan tidak ada hubungannya yang dijelaskan di dalam ayat ini tentang Masjidul Zirar. Apa hubungannya dengan tidak bolehnya seorang menyembelih Karena Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang disembelih padanya selain Allah Azza wa Jal. Ada yang menjadi syahid dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini berkenaan tentang judul yang beliau sebutkan, bahawa tempat-tempat yang diperuntukkan ya, dalam hal penyembelihan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, harus dijauhkan. Dan kaum muslimin tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menyembelih di tempat tersebut, walaupun mereka peruntukan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana masjid ya yang mereka bangun tatkala mereka membangun masjid tersebut dan dipersiapkan untuk mengamalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya sehingga menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah Ketika telah menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahuwataala, maka Allah menyatakan, "Lakakum fihi abadah. Jangan kamu melaksanakan solat di dalamnya, ya, karena sudah menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahuwataala dan Allah Subhanahuwataala tidak menginginkan terjadinya penyurupaan amalan yang dikerjakan oleh kaum muslimin dengan apa yang dikerjakan oleh kaum munafiqin, wakufar di satu tempat. Maka Makatakala Masjid tersebut menjadi masjid dirar, masjid yang memudaratkan kaum muslimin, Allah melarang. Ya. Bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Nah, maka demikian pula tempat-tempat penyembelihan mereka yang telah menjadi syiar mereka dan menjadi id mereka di tempat tersebut yang kebiasaan mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan pula bagi kaum muslimin untuk menyembeli di tempat tersebut. Disebabkan karena penyerupaan ibadah tersebut. Yang dikerjakan oleh kaum muslimin dengan apa yang diamalkan oleh mereka. Dari kalangan kaum musyrikin. Nah. Dan ini lebih dijelaskan lagi di dalam hadis yang berikutnya. An Thabit Ibn Dhahaq. Dari Thabit Ibn Dhahaq. Radiyallahu ta'ala aneh. Kala. Beliau mengatakan. Nadara rajulun an yanhara ibilan bibuwanata. Ada seseorang bernadar. Yang dimaksud dengan nadar. Adalah mewajibkan pada diri sendiri sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib. Dia mewajibkan pada dirinya sendiri sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib. Nah, misalnya dia mengatakan, apabila saya sembuh, maka saya akan berpuasa tiga hari. Maka puasa tiga hari tersebut yang pada asal hukumnya sunnah bagi dia, ketika dia telah menetapkan yang menjadi nazar maka menjadi wajib. Dan nazar ini, asal hukumnya adalah makruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau mengatakan ketika beliau ditanya tentang nazar kata beliau innahu la ya'ti bi khair inna ma bihi min al-bakhil bahawa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan tidak bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi baik gitu. Ya, sehingga ketika seseorang misalnya ya, dia bernazar, menyatakan kalau saya sembuh, saya akan bernazar demikian. Lalu kemudian dia sembuh. Dia sembuh bukan karena nazar itu. Sama sekali tidak merubah takdir apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Akan tetapi Allah jika menginginkan dia Mati dengan penyakitnya maka dia mati Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki dia Menjadi sehat dari penyakitnya tersebut Maka dia pun disehatkan Tidak ada hubungannya dengan nazar Layati bi khair Tidak mendatangkan kebaikan Dan nazar tersebut Hanyalah dikeluarkan dari orang-orang yang kikir Karena seakan-akan dia tidak mau beribadah Kecuali setelah mendapatkan Ah, ha? arribah, labah, keuntungan, ya kan? Kalau saya sembuh, kalau tidak sembuh, berarti dia tidak puasa, gitu. Nah, ya sehingga orang ini disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sifat orang yang bakhil orang yang kikir. Namun apabila seorang telah terlanjur bernadar, sudah terlanjur dia menetapkannya. Sehingga telah menjadi wajib atas dia dan tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka dia pun wajib untuk menunaikannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pujian pada mereka yang telah menetapkan nazar, lalu mereka pun menunaikannya. Yufunabidnadhri, wa yakhfunayyoomankana sharruhu mustaldira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka. Nadara rajulun Bernadar seseorang An yan hara ibilan bi buanata Untuk menyembelih Unta Di buanah Ya buanah salah satu tempatnya Kata al-Baghawi Tempat yang berada di bawah Mekah Sebelum yalam lam Yalam -lam. penduduk mana ya kawan Yalam lam ha? Ah? Al-Yaman, Al-Yaman nam. Sun. Maka Nabi saw pun bertanya sebelum dia melaksanakan Nazarnya itu. Hal kana fiha watun min awzanil jahiliyyat yobat. Apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhala berhala jahili yang pernah disembah di daerah buana itu? Apakah ada di tempat tersebut berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah? Nah, kalaulah maka mereka menjawab tidak ada. Sebab kalau ada maka tentunya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mereka kaum jahiliyah kalau mereka punya berhala di sana mereka akan selalu melaksanakan ibadah. Di hadapan berhala mereka Mereka menyembeli Untuk berhala tersebut Dan mereka mengagungkan Berhala tersebut dengan berbagai macam Sifat-sifat yang mengagungkan Berhala itu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kalau itu ada Berarti tidak boleh, kenapa? Karena melakukan penyembelihan Di tempat yang biasa Dilakukan penyembahan Pada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah maksiat ya adalah maksiat walaupun dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa karena terjadi tashabbuh ya yang terjadi penyerupaan ibadahnya kaum muslim dengan ibadahnya kaum musyrikin ahlul jahiliyah Kala lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertangga lagi fahalkana fiha idun min ayadihim apakah di tempat tersebut menjadi id hari raya mereka yakni mereka selalu berkumpul di tempat itu ya. walaupun tidak ada berhala yang mereka sembah tapi tempat itu selalu menjadi syiar mereka di mana mereka jadikan sebagai tempat berkumpul kaum jahiliyah Nah, ya seperti misalnya melakukan acara-acara istilahnya yang mereka kenduri, ya, Hah? berbagai macam acara kenduri, nah, ya. Nah, kalau istilah mereka lima walid, berbagai macam acara yang mereka lakukan secara rutin di tempat tersebut, walaupun tidak ada sesembahan, walaupun tidak ada berhala, tapi mereka jadikan sebagai syiar syirik mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyakan itu. Adakah itu menjadi tempat ait mereka yang mereka selalu mendatangi tempat itu? Ha? Lalu mereka menampakkan syiar-syiar syirik mereka di tempat tersebut? Qalu la. Jawab mereka tidak ada. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binazrik." Kalau begitu tunaikan nazarmu ya karena dua ini sudah tidak terpenuhi ya dan diperbolehkan bagi seorang untuk melakukan penyembelihan di tempat tersebut kalau begitu tunaikan nazar kamu nah ya sebab az adalah perkara ibadah penyembelihan merupakan perkara ibadah dan biasanya seorang kalau mengkhususkan suatu tempat Suatu yang dipertanyakan kenapa dia menghususkan untuk melakukan penyembelihan di tempat itu, iya kan? Pasti ada suatu. Nah, ketika orang ini hendak menghususkan suatu tempat untuk dijadikan sebagai tempat penyembelihan dipertanyakan, makanya Rasulullah SAW Tafsil princi terlebih dahulu. Apa sebabnya dia menyembelih di bua? Nah, ya kalau misalnya Sini tempat apa yang dikelamatkan ya Kwan? Nah, atau di Surabaya misalnya. Ada seorang yang datang pada Antum tanya, saya bernazar mau menyembeli kambing. Di mana? Di Ampel. Nah, di Ampel. Apa yang tergambarkan pada kita? Ampel ini merupakan syiar al-jahiliyah syiar kuburiyin dan mereka selalu mengadakan id-id mereka di tempat tersebut sehingga ketika dia mengkhususkan tempat itu dipertanyakan iya kan ya terlebih lagi kalau mereka di sana melakukan penyembelian pada selain Allah Subhanahu wa taala Walaupun mereka tidak melakukannya tapi kalau tempat itu sudah menjadi id mereka, ya maka tidak diperbolehkan. Nah, maka ada di sini Ikhwanul Fiddin azakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki terjadinya penyerupaan antara ibadatul muslimin wa ibadatul kuffar wal musyrikin. Fa innahu la wa nadhrin fi ma'usiyatillah. Sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akan tetapi dia harus membayar kafarah ketika dia menyelisihinya. Kafaratuhu tuh yamin dalam hadis Nabi Abbas yang diraikan oleh Abu Daud. Kafarahnya adalah kafarah yamin karena dia harus menyelisihi nazarnya tersebut dan menggantinya dengan kafarah sumpah. Nah. Apa itu kafara sumpah ya bu Muhammad Setiap nah, hari Sebelum itu Kalau sudah tidak sanggup Baru puas setiap hari Mala Tul Malik Beri makan Kepada 60 atau 70 70 Hmm? Hah, Udaif. 60 atau 70? Hah? 60. 60 yakin. Naam. Hah. 10. Hah. Antum beli salah satu dari dua-duanya, dua-duanya pahit. Hmm. Naam. 10 atau memberi makan atau apa? Ah, ha? ha? ah, perbagaian sent. <todic benda> Fa'inna hu la wa fa'li fa fi maasiatillah tidak boleh menunaikan nazar dalam bermaksiat pada Allah. Walafimalayamlikupnu Adam dan tidak boleh pula menunaikan nazar terhadap apa-apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam tersebut. Yang tidak dimiliki ini ditinjau dari dua sisi, tidak dimiliki secara syari atau tidak dimiliki secara kaidah. Ya. Nah, tidak dimiliki secara syari misalnya, dia mengatakan, ya, aku bernazar untuk membebaskan, ya, aku bernazar. Untuk membebaskan budak miliknya si Fulan. Oke. Membebaskan budak milik si Fulan. Ya itu bukan milik dia. Iya kan? Nah. Sementara. tuan yang yang memiliki budak tersebut tidak ingin membebaskannya. Itu milik dia. Nah. Nah dan dia berhak untuk membebaskan atau tidak membebaskannya. Ya, maka ini bukan pada kepemilikan dia. Atau secara qadari dia tidak memiliki, misalnya dia mengatakan, "Aku bernazar pada hari ini untuk terbang dengan kedua tanganku," misalnya. Ya. Nah, terbang dengan kedua tangan. Oke. Okay. Dia tidak mampu. Ya, tidak dalam kekuasaannya. Maka dalam hal ini layen 'aqd maka tidak sah nazar yang seperti itu rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanatnya berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang jelas hadis ini adalah hadis yang sahih disahihkan oleh Al Albani Rahimahullah taala طيب ila huna akhwan ya والله أعلم بالصواب تفضلوا حفظكم الله